și în și pe pământ, mi tată, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu, care anunță deschiderea programului I094 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Studiul Cuvântului Lui Dumnezeu, de care ne ocupăm de o bună bucată de vreme, ne aduce astăzi, iubiți ascultători, în fața versetului 31 din Evanghelia după Ian, capitolul 7. Înaintea versetului acestuia însă, Dorim să mai acoperim o serie de gânduri pe care nu le-am putut acoperi din motive de timp, de aceea vom citi versetul 30, urmat de câteva gânduri, pe care le vom asocia celor care au fost puse cu ocazia lecțiunii trecute. Mai înainte de acestea am în două, însă, vreau să vă citesc o împrejurare care dovedește puterea Scripturii și în zilele noastre. Se povestește că la Geneva, în Italia, un pălărier, punea un exemplar al unei evanghelii în fiecare sacoșă cu articolul pe care îl vindea. În felul acesta s-a întâmplat că un marinar sovietic, care cumpărase o pălărie de paie, a primit o evanghelie în limba rusă. Ajungând în stradă, a deschis sacoșa pentru a se uita la cumpărătură și a găsit broșura. Plin de bucurie, s-a întors și l-a întrebat cu naivitate pe vânzător dacă putea să cumpere și alte pălării pentru a avea și alte evanghelii. Atât sete avea el de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru ca Biblia să fie imprimată și răspândită în țările unde autoritățile sunt ostile revelației divine, creștinii au sacrificat totul. Mulți au acceptat deportarea în tabere de muncă sau închisoare. și chiar acolo continuă slujba lor cu riscul de a suferi și mai mult și mai greu. Sub regimul lui Mao în China, creștinii erau cam 3 milioane. După 30 de ani de prigoană, au ajuns aproape 15 milioane. Mulți dintre ei s-au întors la Dumnezeu în închisoare prin și întemnițați. Din istorisirile celor care au petrecut ani grei de temniță sub regimul comunist în România, am înțeles că mulți dintre ei au fost duși acolo, poate că cei mai mulți, tocmai cu intenția aceasta a lui Dumnezeu să răspândească vestea sa cea bună în închisori la alți întemnițați. Și nu numai la întemnițați, ofițeri, mulți ofițeri și păzitori a închisorilor gardieni au ajuns la cunoștința adevărului și au primit pe Domnul Iisus Hristos prin mărturia depusă de credincioșii Lui în aceste închisori. Aceasta a avut loc atât în România cât și în Uniunea Sovietică și în toate locurile unde au fost prigoniți credincioșii pentru că Domnul a rânduit ca și acelora să le facă parte de Evanghelie. Sigur, o mare cunună și o mare răsplată așteaptă pe acești credincioși care cu prețul libertăților, unii cu prețul unor mari dureri, alții cu prețul vieții, au dus vestea bună și celor din închisoare și au dus vestea bună și ofițerilor, dintre aceia pe care Dumnezeu îi avea în planul său să-i aducă la sine. Iată deci din împrejurarea pe care am citit-o ce a putut să facă o Biblie. Oare Biblia pe care o am eu și pe care o ai tu, iubite ascultător dacă o ai, îl face vreo lucrare? Face lucrare în viața mea, dar în viața celui de lângă mine? Sunt eu până la urmă o Biblie deschisă? Apostolul Pavel spune că voi sunteți o epistolă vie, scrisă și citită de toți oamenii. Este viața mea în felul acesta? Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvintezi mesajul care ne stă înainte. Să ne deschizi ochii și inima să înțelegem că noi avem comoara cea mai mare dintre toate comorile care pot fi pe pământ, cuvântul Tău cel scris, să ne ajuți apoi să-L primim în inimile noastre, să-L credem și lăsând Duhul Tău cel Sfânt să lucreze cu puteri în noi, să lucrăm la împlinirea numărului celor aleși și la pregătirea bisericii pentru întâmpinarea Domnului Isus, pe care te rugăm să-L trimeți cât mai degrabă. Amin spre tine spre tine soțin necurmat, Fă-mi cerul vieții din mine senin și frumos și curat soare soare frumos soare tu ești Hristos Versetul 30 din Evanghelia după în capitolul 7, sună felul următor. Ei căutau, deci, să-l prindă, și nimeni n-a pus mâna pe el, căci încă nu i sosise ceasul. Este vorba despre discuția Domnului Isus cu iudeea aceea, care s-au răzvrătit împotriva lui în urma faptului că a săvârșit minunea în sănătoșirii omului bolnav de 38 de ani, paraliticului de la lacul din Betezda, și vroiau acum să-l omoare. Așa cum ne arată versetul, ar fi vrut să-l prindă ca să l omoare, dar nu i-a sosit încă și nimeni n-a pus mâna pe el. Înțelegem de aici că și în viața noastră de copii ai lui Dumnezeu, nimic nu este la întâmplare, ci tot ce vine peste noi este rânduit de Dumnezeu cu un scop, și anume, în vederea desăvârșirii sufletelor noastre pentru binele nostru veșnic, pentru slava lui Dumnezeu. Dacă trebuie să trecem prin încercări, oricât le-am ocoli, oricât de mult ne-am păzi, Dumnezeu tot le va trimite, căci voia lui pentru binele nostru trebuie să se împlinească. În Matei capitolul 10, versetul 30, stă scris un verset care mi-a adus multă mângâiere și multă nădejde în viața mea, și anume, cât despre voi, referindu-se la copiii lui Dumnezeu, spune Domnul Isus: până și perii din cap, toți vă sunt numărați. Iată cât de adâncă este grija Domnului față de noi, se ocupă până și de firele de păr care ne cad când noi, în mod neglijent, ne dăm cu pieptănul prin cap. Da, lucrul acesta este adevărat așa cum îl scrie cuvântul. Și atunci, de ce să ne mai temem noi când suntem trecuți prin împrejurări, mai grele sau mai puțin grele, El știe și le îngăduie. Și El le îngăduie toate spre binele nostru, cum scrie la Romani 28. N-am făcut noi dovada cât de nepriceput suntem atunci când în grădina Edenului, în loc să luăm ce ne-a dat Dumnezeu, să ascultăm de El și să nu punem mâna la pomul oprit, am zis, Doamne, Tu nu te pricepeam să fac ce vreau eu. Ai văzut ce am cules după urma celeia? Revenind la subiectul nostru, vorbeam deci despre faptul că oamenii voiau să pună mâna pe Domnul Isus și să omare, dar nu-i sosise încă ceasul. Pentru orice lucru din viața noastră de copii ai lui Dumnezeu, vine ceasul hotărât de El. Ceasul Lui, nu al oamenilor, spune în altă traducere. Dacă e nevoie de libertate, Dumnezeu nu îngăduie ca oamenii să pună mâna pe noi, chiar dacă am vestit cu glas tare Evanghelia în piețe. Dacă trebuie să fim întemnițați, putem să nu rostim niciun cuvânt și să ne ascundem în cele mai tainice locuri, oamenii tot vor pune mâna pe noi. Spune versetul de la Romani 8:28, pe care l-am mai amintit chiar acum câteva minute înapoi, știm că toate, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Să iubim pe Dumnezeu, asta e partea noastră, să-L ascultăm tot timpul, să ne încredem în El cu toată puterea inimii noastre și atunci toate lucrurile vor lucra spre binele nostru veșnic. Așa cum am adus discuția și cu viața de familie, pentru că aceasta este o problemă foarte controversată, vă îndemn, iubiți, tineri căsătoriți, oricât ar fi de precară situația voastră materială, oricât ar fi de critică condiția în care va aflați și socială și cum ai vrea să o iei, voi să aveți o singură grijă, iubiți pe Dumnezeu. Și lăsați toate celelalte în mâna lui. Grija pentru cele materiale, pentru casă, pentru servici, pentru numărul de copii. Nu vă uitați niciodată în jos. Nu vă uitați niciodată la cele din jur. Iubiți pe Dumnezeu. Și atunci, criza materială în care vă aflați, situația critică, socială, oricare ar fi condiția voastră, mai mult sau mai puțin copii, orice ar veni peste voi. lucrează împreună, așa spune cuvântul, spre binele vostru dacă. Voi iubiți pe Dumnezeu. Eu am practicat lucrul acesta. Eu l-am luat simplu așa cum este în scriptură, pentru că nu mi-am bătut capul să-l filozofez, nu m-am uitat nici cum scrie nici în greacă, nici braică nici în aramaică, nici în o altă limbă. L-am luat așa cum este și am zis, dacă tu ai spus Doamne așa, tu te pricepi mai bine decât mine. Dacă tu ai numărat și firele de păr din capul meu și le contabilizezi, cu cât mai mult ai să numeri copiii. Și tu știi mai bine matematică decât mine, nu cum vrei. El așa a făcut, i-am dat libertatea și nu s-a dezis. Nu se va dezice nici în viața voastră dacă veți căuta să-l iubiți și să vă supuneți lui în liniște, cu toată încrederea în el și veți vedea minunile pe care le săvârșește el în viața tuturor acelora care îl cinstesc cu încredere. El se va grăbi să ne dea o dublă cinste la rândul lui cu darurile și cu harurile sale dacă noi îl cinstim cu încredere. În versetul 31 de la Evanghelia după ea în capitolul 7 în care ne aflăm, citim în continuare. Mulți din norod au crezut în el și ziceau, Când va veni Hristosul, va face mai multe semne decât a făcut omul acesta? Iubiți ascultători, totdeauna a fost așa. Din norod, unii cred cuvântul Domnului Isus, iar alții nu-l cred. Dar important este să știu cum sunt eu. Cred? sau nu cred, tot cuvântul Domnului Isus. Care este starea mea față de El? Mulți din norod au crezut în El. Să mă număr și eu printre cei care cred în Domnul Isus și îl urmează cu adevărat. aceasta e bucuria Lui și acesta e folosul meu pentru viața de acum și pentru cea veșnică. Căci ce-mi folosește credința întregii omeniri dacă nu cred eu? Deci, mulți ziceau, când va veni Cristosul, va face mai multe semne decât a făcut omul acesta? Cristosul, adică unsul lui Dumnezeu, este însoțit de semne și lucrări neobișnuite în lume. El schimbă felul vechi al omenirii și îi dă un fel nou, felul cerului, unde nu mai stăpunește păcatul și moartea. Iar acest lucru îl poate face numai datorită faptului că își dă viața ca jertfă pentru răscumpărarea întregii creațiuni căzute. Toate minunile săvârșite de Domnul Isus Hristos și toată învățătura Lui strălucită n-ar fi putut să mântuiască nici măcar un singur om dacă n-ar fi existat jertfa Lui de pe crucea Golgotei. Să știm bine, jertfa Domnului Isus de pe crucea Golgotei este poarta de intrare a Lui Dumnezeu în inima noastră. Jertfa noastră, lepădarea noastră de noi înșine și primirea jertfei Domnului Isus printr-o jertfire de noi înșine, jertfirea părerilor și credinței noastre, jertfirea alergării noastre, lepădarea de felul nostru de a înțelege și de tradiția noastră, lepădarea de noi înșine, acestea sunt partea noastră de intrare în inima Lui Dumnezeu. De aceea cuvântul ne spune fiecare să-și poarte crucea Lui. Să-și ia crucea Lui în fiecare zi, spune la Luca 9:23. De aceea avem în scriptură aceste două cruci. Crucea Domnului Isus, prin care Dumnezeu a putut să intre în inima noastră, și crucea noastră, prin care noi putem să intrăm în inima Lui Dumnezeu. Faptul că vedeau semne, mulți din Orod au crezut în Domnul Isus, socotindul l Christosul Lui Dumnezeu. Viața Lui de o sfințenie necunoscută în lume, Înțelepciunea lui dumnezeiască și puterea lui, care trecea peste legile naturii, toate arătau lămurit că el nu este un om obișnuit. Domnul Iisus Hristos nu a rămas singur în măreața lui lucrare de mântuirea neamului căzut al lui Adam, ci și-a ales o sămânță de urmași, un popor, care să fie de aceeași natură, de aceeași fire cu el, prin care să-și ducă solia Evangheliei până la marginile pământului. Această sămânță de urmași se numește trupul lui, el fiind capul. Când vorbim deci despre Hristosul unsul, ne referim la Cristosul întreg, capul și trupul său care este pe pământ, biserica cea vie care lucrează acum în lume. Cum a trăit capul Hristos, așa trebuie să trăiască și trupul Hristos. Mulțimea trebuie să vadă în biserica lui Hristos o viață deosebită de restul lumii, Viață gata de jertfă și însoțită de semnele schimbării unei vieți noi, așa cum era și la Domnul Isus. Acesta este Hristosul întreg, Hristosul lui Dumnezeu. În versetul 32, iată ce ni se spune. Fariseii au auzit pe noroc spunând în șapte aceste lucruri despre el și atunci preoții cei mai de seamă și fariseii au trimis niște aproși să-l prindă. Cea mai cumplită teroare... Este teroarea izvorâtă din religie, din ducul unei grupări religioase, a unui cult, așa chemat creștin. Poporul îngrozit nu își poate spune liber părerile și nu își poate mărturisi credința decât în șoaptă. Dar iată, chiar și în șoaptă vorbind, urechile reprezentanților religiei aud blestemate urechi. Fariseii au auzit pe noroc spunând în șoaptă aceste lucruri despre Isus. Vedeți, numai vorbirea despre Isus deranja pe acest soi de oameni, nu altă vorbire. Dacă poporul înjura, blestema sau rostea cele mai scârboase vorbe, pe farisei și pe preoți nu-i deranja acest lucru. Când însă auzeau vorbe despre Iisus, îndată ascuțiau urechile ca să prinde tot și apoi să ia hotărâri pentru prinderea lui. Așa a fost în toate timpurile, așa este și astăzi. Domnul Isus este marele nesuferit pe pământ și în chip deosebit este nesuferit de duhul de partidă religioasă. Atunci prioții cei mai de seamă și farisei au trimis niște aprozi, niște slujitori, niște poliția templului să-l prindă. Conducătorii religiei făceau mari cheltuiel pentru ca să găsească vine Domnului Isus, să-l prindă și să-l omoare. Pentru această mărșăvie aveau și bani, aveau oameni și aveau și timp. Ei trimiteau iscoadele pretutinde în unde mergea Mântuitorul. Și dacă ceilalți oameni nu ascultau cu toată atenția învățăturile lui, apoi iscoadele religioase nu pierdeau nimic, ci prindeau totul și interpretau totul cum le plăcea lor. Greu păcat fac cei care pândesc pe Domnul Hristos, care pândesc pe urmașii lui și astăzi. Oricine pândește pe aproapele său ca să-i prindă vreo vorbă, care să nu se potrivească cu religia lui, este o scoadă a fariseilor care pândește pe Isus. Este un spion al lui Satana care dorește moartea celor care nu sunt de părerea religiei lui sau nu sunt de părerea lui însuși. Frații mei, să fim cu deosebită băgare de seamă, ca nu cumva să fim prinși de duhul vreunei partide religioase și astfel să fim întrebuințați de conducătorii acesteia, fie ca iscoade, fie ca aprozi, ca slujitori, pentru prinderea lui Isus, a felului său de a fi și a slujitorilor lui. Nu vă jucați cu mântuirea voastră. Predați-vă Domnului Isus, care este dincolo de orice partidă din marele câmp al creștinismului. Lăsați pe Domnul Isus să se judece cu cei care voi ziceți că îi calcă cuvântul lui. Dacă îi calcă cuvântul lui Dumnezeu, dacă ei nu îndeplinesc întocmai, e cuvântul lui Dumnezeu, nu vă amestecați voi. Nu vă încărcați voi cu un păcat. Nu judecați, spune cuvântul, ca să nu fiți judecați. Rugați-vă dacă vedeți pe cineva că merge strâm față de adevărul lui Dumnezeu, dar nu-l judecați și cu atât mai puțin nu încercați să-l prindeți. Nu încercați să-i faceți rău. Nu vă ridicați nici în inima voastră împotriva lui, ca nu cumva să aveți acela sfârșit groaznic și nenorocit pe care l-au avut fariseii aceștia, ajungând să-l pui pe Hristos pe cruce și pe urmă să dai odată dată socoteală înaintea lui Dumnezeu. Temeți-vă, îngroziți-vă și feriți-vă de așa ceva, pe cât vă feriți de iad, mai tare decât de iad să fugiți de păcatul acesta, de a apăra o sectă religioasă, judecând pe alții că nu merg după părerile voastre sau ale conducătorilor religioși din cultul căruia îi aparțineți. În versetul următor, la versetul 33, Isus a zis, Mai sunt cu voi puține vreme și apoi mă duc la cel ce m-a trimis. Iubiților, vremea cercetării nu este veșnică. Să știți, ea ajunge la capăt. Cine n-a vrut să cunoască această vreme, va rămâne în întuneric și în moarte. Nici Erusalimul n-a vrut să cunoască vremea cercetării Domnului Isus, de aceea a trebuit să fie ras din temelii. A ajuns să fie ca o farfurie pe care o ștergi și o întorci cu jos în sus. A fost arat cu plugul, pentru că n-a cunoscut vremea, cercetării când Domnul Iisus venise și a vrut să-i dea pacea. Dacă nu vii la timp la gară, trenul nu te așteaptă. Dacă nu vânturi câte vreme bate vântul, degeaba mai scoți greul. Dacă nu alergi pe stadion în ceasul alergării, în zadar alergi după aceea. Domnul Iisus le spune, mai sunt cu voi puțină vreme și apoi mă duc la cel ce m-a trimis. Este ca și cum le-ar spune, nu este nevoie să vă grăbiți ca să scăpați de mine? La clipa potrivită, eu însă voi pleca de la voi. Iubitule, ce te faci tu după ce pleacă Domnul Isus? Prilejul pierdut nu se mai întoarce niciodată. Vremea Harului nu ține veșnic. Dragul meu, necredința și îndărădnicia ta nu schimbă cu nimic gândul lui Dumnezeu. Planul lui veșnic se va împlini, chiar dacă toată lumea aceasta s-ar împotrivi cu îndârjire, după cum soarele răsare liniștit pe cer, chiar dacă tot pământul acesta ar căuta să-i se împotrivească. Domnul Iisus deci le spune, mă voi duce la cel ce m-a trimis. Ca să mergi la Tatăl Ceresc, trebuie să fii copilul său, să fii născut din el, să ai natura, firea lui. Domnul Isus mergea la tatăl pentru că era născut din tatăl și trimis de el aici pe pământ ca să împlinească voia și lucrarea lui. Numai în măsura împlinirii voiei lui Dumnezeu, noi, cei născuți din el, vom fi chemați la el când va sosi ceasul potrivit. Mai sunt cu voi puține vreme, spune Domnul Isus, și apoi mă duc la cel ce m-a trimis. În lucrarea sa, Dumnezeu trimite numai pe cei născuți din el, și apoi, după împlinirea lucrării, el îi cheamă la sine pentru a începe o nouă etapă a vieții, fără lupte și lovituri, fără cruce și fără teama morții. În versetul 34, Domnul Iisus continuă să le spune, Voi mă veți căuta și nu mă veți găsi. Și unde voi fi eu, voi nu puteți veni. După ce a trecut vremea căutării, în zadar mai cauți. Cine găsește căpșuni în luna lui decembrie? După ce s-a scurs apa, în zadar vrei să o mai aduni. După ce zboară săgeata, în zadar vrei să o mai întorci. Ea se oprește numai după ce și-a atins ținta. Nu fi secerător de ianuarie, spune un înțelept, căci chiar dacă ai putea topi toată zăpada care este, va veni alta. Cine nu vrea atunci când poate, nu va putea când va voi. Adesea, din cauza unei socoteli prea îndelungate, pierzi prilejul. Unde voi fi eu, spune Domnul Isus. voi nu puteți veni. Cine nu s-a contopit acum cu Domnul Isus prin credință, cine nu și-a însușit acum felul lui de a fi, prin nașterea din nou și printr-o creștere duhovnicească armonioasă, nu va putea fi cu el nici atunci în viitor. Acuma! Se intră în veșnicie prin ascultarea de glasul adevărului, prin pocăință și lepădarea de sine, sau cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, prin baia nașterii celei de-a doua. Ca să fim cu Domnul Isus în viitor, trebuie să fim acum cu El, să fim născuți din Dumnezeu acum, să avem acum firea Lui, pentru că în cerul duhurilor nu pot intra decât cei născuți din Duh și din adevăr, cei care cheamă și care seamănă cu El. Naturile, firile deosebite nu pot fi împreună, ci se resping cu putere. În cer nu loc decât pentru o singură ființă, Dumnezeu Iisus Hristos. Cine nu se leapă de sine și nu se contopește acum cu Domnul Iisus pierzându-se în el, nu va putea intra în cerescul viitor, nu va putea vedea împărăția lui Dumnezeu cea viitoare. Față de aceste spuse ale Domnului Iisus, în versetul 35,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 Să-și satisfacă plăcerile și voile lui egoiste Dumnezeu a sădit în om dorința după cunoaștere Dar numai pe calea lui Pentru slava lui și pentru binecuvântarea creațiunii sale Nu pe calea păcatului și a egoismului Purtător de moarte și întuneric Felul de al cunoaștere al omului S-a dovedit din plin ce aduce Nenorocirea care zace astăzi în lume Felul de cunoaștere al Domnului sus S-a dovedit de asemenea ce aduce har și binecuvântare, pace și bucurie, chiar în lumea aceasta, peste toți cei care îl primesc și apoi nădejdea binecuvântată a vieții veșnice. Pe care din cele două feluri de cunoaștere vrei să le aplici în viața ta, iubite ascultător? Cu această întrebare, la care nădăjdim că răspunsul va fi, doresc să am felul de cunoaștere al Domnului Isus Hristos, care aduce pace, bucurie și nădejde, pe pământul acesta blestemat și o viață fericită în veșnicie? Ne dășduim că acesta va fi răspunsul fiecăruia dintre noi, aducem la cunoștință, iubiți ascultători, că ne-am apropiat de încheierea programului I094. Poezia, care îi dau citire acum, și poartă titlul La adunare, este plină de un umor sarcastic și exprimă într-o formă foarte plastică statutul spiritual al celor mai mulți care vin astăzi la biserică sau la adunare. Ziua Domnului Cea Sfântă este zi sărbătorească de adunare în rugăciune și închinare creștinească. Ne întâlnim cu Salvatorul, cu Isus cel prea iubit, căpetenia oștirii printre noi a poposit, dar ce trist e câteodată să te uiți la adunare și să vezi cât de lumească e în vorbire și în purtare. Îngerii și-acopăr fața lângă tronul magistral, iar creștinii vin la slujbă ca la teatrul național. Altădată credincioșii când veneau la închinăciune, prin păduri și catacombe aveau loc de rugăciune, se tremura pământul când aceștia se rugau. Îngerii din ceruri parcă printre ei se coborau. Azi venim, dar nu se vede setea noastră după apă, ca și cerbul la izvoare când grăbește și se adapă. Unii stau în adunare, dar cu gândul sunt plecați. Sunt aici, dar gândul lor e la supă și cârnați. Unii nu vin de căldură, alții că le e prea rece, unii că-i prea multă lume, alții... Nu mai vreo zece. Iar surorile în dileme și cu ciorba dată în foc, tot încearcă ce să îmbrace și atunci nu mai vin deloc. Unii vin să mai audă ce e nou, ce se mai spune, de inflație, adică nici de cum de rugăciune. Alții vin doar să vorbească cu nonstopul dacă pot. Știu ei că acasă, gata, nicio vorbă nu mai scot. Unii vin fiindcă le place. Alții vin că n-au ce face, unii vin că așa se face, alții vin să-i lași în pace. Unii vin să trâncănească limba, nu le-o poți lega, alții vin să se întâlnească, parcă vin la cafenea. Unde este adunarea sfinților de altă dată, când aici era oștirea sfinților încolonată? Unde este adunarea sfinților întâi născuți? Care s-au desprins de lume și cu duhul sunt umpluți. Unii, cu un spirit critic, doar zâmbesc pe submustață. Hmm, iarăși n-au cântat pe note frații ce s-au dus în față. Alții, iritați, se uită dacă îi știe cineva că, precis de ei, păstorul a vorbit când predica. Unii n-au loc să se arate și atunci stau mai la o parte. Altele, să-i vadă lumea, nici nu știu ce să mai poarte. Uite, din podoabe sfinte și evlavii, ce-a rămas? Nu e mult și o să apară și veriga pusă în nas. Că de rochii cu duiumul și fonierele sunt pline. Și acum, la pas cu moda, cine se mai poate ține? Domnișoarele gătite în rochițe leslifei, dar să nu le cer să spună cumva psalmul 23 Pălării de Lord Taylor și din cele coțofane, pe deasupra cu pampoane, cu cireși și cu banane, În taioarele casinii, moda guler și fonat, neam de neamul nostru, frate, nimeni nu s-a mai rugat. Unii vin fiindcă le place, alții vin că n-au ce face, unii vin că așa se face, alții vin să lași în pace. Și văzându-ne împreună, domnul întreabă cam așa. Pentru mine în adunare, oare vine cineva?